Wel, Frans was al jou bekendstel aan die wonders van Colostrum. Dis Godse eie manier om die mens gezond te maak, gezond te hou en langer te laat leven. Colostrum besit die vermoe om jou DNA en RNA te herstel. Dit bevat al die essentiele aminozere, al die groeifaktore, al die immuniteitsfaktore en al die probiotika vir een gezonde lichaam.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 Dit is 100% natuurlijk en dit het geen deve-effecte nie. Selfs die meest allergeste persoon kan dit gebruik met verstommende resultate. Dit is een immuniteitssysteem reguleerder. Skakel vandag nog vir Francois by 078-390-9633 078-390-9633 of stuur een e-post aan Fransjoa Malan at live.com www.co.za Fransja Melan at live.co.za as ek daar die mooie muziek hoor, dan wil ek sommer net aangaan met luister, o, dit is te lekker. Goeiemorgen al ons luisteraars hier op Net Radio SA, baie dank dat jy ingeskakel is hier op my gezondheidswenke, en sommer oor, ek praat sommer op hierdie program oor algemene gezondheid, en, en ek is baie baie passievol oor natuurlijke geneesmiddels, soos onder andere um, my grootste um, gunsteling is natuurlijke kolostrum, want hy bevat net soveel probiotikus, hy bevat al die probiotikus wat jy nodig het, hy bevat wat uh, letterlik al die, uh, die building blocks, ek gaan nie nou eers daarop en ga nie, ek wil nie eers, want as ek daar begin praat dan net ek een jaar nodig om al die fantastische kwaliteit te veel mee te deel, maar um, want ek het mis nou, ek nou soveel jare passievol daar en, en en die uh, mens kan net praat oor die ding waaruit jy ondervulling het en wat die mense leven verander het, nou ek is een van die mense Ehm um, ek kan glad nie 'n ding verkoop nie. Ehm um, ek um, kan net oor eie getuienis kan ek praat. So ek kan nie eets vir jou. Ehm um, ys verkoop as jy 'n brandewyn en 'n kooket en jy moet langs my staan en en ek sit by die sak ys en jy het niks vir jou drankie in die middel van die somer. Ek kan nie. Dit is verskriklik. So uh, ek praat graag oor goeder waaroor ek waarvan ek weet waar waarvoor ek pasie het. En ehm um, jy weet uh, so met die loop van die van die programme sal jy meer en meer daar oor um, te weet te kom. Maar vandag natuurlijk, het ek weer een lekker geselsie oor um, griep en um, die, die, die griep virus en verkouwe. Weet, baie mense vers, vers, vers, ken nie die verskil tussen die twee nie, en dan wil hulle vir griep, wil hulle uh, antibiotika hee, en jy weet, dit ek gaan nie nou daarop uitbraad, ons gaan later ooppraat, hoe jy kan, die verskil kan kent as in griep en verkouwe, en jy weet, so my algemeene boerderate, wat die mens eers kan toepas, jy weet, ek voel mos, en dit is my eie persoonlijke gevoel dat een um, mens moet dokter toe gaan wanneer daar vir jou werkelijk waar um, as jy nou op, iets probeer het en wat jou leven daarvan afhang en of jou probleem onderlede het wat jy rechtig nie meer uh, mee kan saamleef nie of wat vir jou een probleem is of wat jou syk maak, maar een mens hartlep nie somme eerder gebakke tel hartlep met dokter toe nie, dit is en um, mens pomp jou lichaam of jou kinderse lichaam vol van die synthetische middels wat gemaakt word en daar is baie uh, natuurlijke middels, natuurlijke in jou farmaceutische bedrijf uh, word het gebruik in farmaceutische middels, maar daar is soveel ander goed wat bijkom, wat soveel nieuwe effect het, en hulle ken nie eers al die nieuwe effecte die op, wat het op eet op die lichaam, so ek voel bypass die voel daar oor, het, eers uh, probeer om uh, self te medikeer met natuurlijke middels vir minder ernstige probleme en kwale en kwesties, maar uh, as een ding vir jou um, nie reg like of wat ook al nie, dan gaan jy dokter toe, maar probeer maar altyd eers om jou um, gesin met die minste gade beter te kan kry. Nou, um, ek ga vir myl byk gesels weer oor boereraad en swanne, en vir somme verskillende uh, die krye, somme oor die algemeen vir jou kan sê, ok, as so, jy hierdie krytiet, wat, dan is dit goed vir die en die en daai, maar vereers gaan ons eers lekker muziek luister. Ai man, ek het so lekker muziek veel in, ek het die Ray Dillon, Sean Tyd, het Karleen van Jaarsveld, bitter bitterbloed, ek op my nuchter maag het ek vanmorgen daarna geluister, en so my, dit is eindelijk uh, Bonnie Tyler, wat dit begin um, bekendgemaak het, bitterbloed, maar ek is mal oor die weergawe van Karleen van Jaarsveld, dit is so prachtig, suiver, en um, geneed het verskrik, en dat ek vir julle ouds wat, uhm, lief is vir um, opera muziek, ek hou ook van a bieke klasieke muziek, ek het dan die opera muziek in nie, maar ek het klasieke muziek van ons eie Janie Molman, so eniekie ingesit daarom, en ek het probeer om in 'n my verskeidenheid vir julle in te sit, so geniet het so tis in die geselserheid dier, en ek skops op haar af met karderense aan die brand, en gesels geris met my daarop Skype, of op ons blad, of op my eie blad, jy is so welkom, as jy iets wil weet, of met ons wil deel. Telescoop op en luister, nou brander, vluister, in die water, een kleister elke brandere vleister de en niet water Ik je later gaan onskima door die beester en je berllen ze verhalen breng je hand met de ko en' fije aan kan Danksste want maar♫ Die hele jaar vol somermande Varm strande Duier ande Maar die hele jaar vol somermande Lekker aan die brand, brand, brand Nog een dubbel op een uisie As jy wil draai ons een vleisie Ek is ook anders as die branders En die klank van quizkompleisie En toen allemaal om die vier staan En ons kijkt zo na die volmaans En ons in die donker Hoe die versliet Toe wens ons Maak die hele jaar Goezonder maak No oh, Droom hulle jy en wacht Jy wacht vir my Jy dwaal hier rond Hier in my kop vanand En ek sal Droom, droom tot ek jou kry Tot ek jou kry My arm som